Zuleak eta ongi etorri emankizun honetara olentzero orduko entzun dugu, baina Mari Domingi kompainia honean etorriak zaizkigu ona Euskaliratietako entzuleekin solastatzeko, entzuleak horreitarazten dut zuet. Deitzen duzuen guzien dako paribat Eka Eskainiko dutela olentzero eta Mari Domingik, baina nahiak ere maite dituztela opariak eta zien kantu behrtsuak Zain, izanen dituztelea, orretarako telefono zenbaki bat, 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, 6 -0 -0 -0 telefono zenbaki ratak urtzen dut Mari Domingiu, untsa? Bai, eta bai, bai, bai, ordu gu gure lehen entzulea, egunon? Egunon, ne. No, nola deitzen zirat, anundik deitzen duzu, ega idazu? Gexi zen dut eta oztatik uh, deitzen dut. Oztatik, holantzera hitz egin nahi duzu? Bai Egun ontsuri Untzita lanzero Ser de boradu sueo sta ningun Ba eguskia Eguskichua emem sala Siesz kainina dio solan zerori Kantubat Kantubat naida utasu es kaini Bai Adosso nikashidusu Din dan en no. dindan dan Entzuten zaitugu Din dan dan din saian sorian ga onagaon sai tindando tindando eh wohian sorian sorian ga onagaon bibalo bibo su bibo su esta esta auto su era su que seu bat? nunca Tableta bat, tabletabat bomari domingo desta auto suori toi bye bai, bye bai, bye bai. De naidatzia, hemen ere euskal ixatietan ekarri baitituzte opariak. Zuretako, zure izenean izanen duzu opari txobat ere, gure ixatian, ados? Ados. Mila esker daiturik. Mila esker, izanutsa. Adio. Eguno, norentzero? Eguno, nzuri, nok zaitugu? Matzin. matzin. duzu, matzin? La rechorotik. La rechorotik. Eta ze adinduzu, Matin? Somat urte dituzu. La urte. La urte dituzu, ados. Eta, opari tuduzu, so Lego. Lego bat autatu duzu, Zukere? Bai. Soin izanen da? Legu bat. Zaude, zaude, badakizu badira, hainitz legoak. Bat ditut lego shima ez dakitzer bat duzu bat nahi dut zuna ala edo zoin. batan mm. bat autatuko duzuela eta gustuko izanen duela matxinak matin Erra idaz un maridom ingi eta olentzeru eman ditut bainan ahiendako zeit bat Zuk eskaintzeko bertso bat, mezu bat, zuzen kizenta telefona deikata deikari denez. Marazkia. Marazkia utziko duzu? Baik. Bo, ba, oh, guai, guaitatuko dute, idatzi dut beraz, matxinen etxean izanen dela, majazki bat biendako egine daukuzu. Ajo Adu, jakin jakintzuri izenean izanen duzu laupari bat ere euskal ixatietan guri ixatzean. Milesker! Eta. Aio. Segitzen dugu eman kizunanetan, Mari Domingo Lentzero zuzenean ditugu lauskalihatietan, 0-2, 2-3-2, 6-0-2 zenbakirat deitu ezkero aiekin. Sol astatu, enta noski hemen, deitzen duzuen guztietzatu pari bat, baina nahiak ere dutelakoan presta prestazozie kantua. Entzule bat gurekin, egunon? Egunan. Egunan. Egunon zuri. Niren. Mirentzira, ados, eta nundik deitzen duzu, miren? Bitinatik Bitiñatik! Eta ze adien duzu, somaturte dituzu, miren? Bost eta erdi! Bost eta erdi, ados, ez dut antzi behar erdi hori! Eta bat duzu, zerbait preparaturek uretako, miren? Biziki maite da toren zero! Biziki maite nauzu, eta Mari Domingiere bistandena! Bai! Bon. Miren, zer ez duantzi behar absolutu kizuri ekarzia? Zer nahiko zinuke, upari bat autatu? Marguat dir dira tzen dut -ba dina. Unxa? Marguat marguak hemen... Nan berdut, Mari Domingin, la, baditugu dirdiratzen direnak ere. Bai, bai, bai, baditugu, eta kolore desberdinetakoak gainera. Ojoitzite, Ho, olentzero. Aio. Aio, miren. Izanun Eta olentzero, Mari Domingi zuzenean segitzen dugu, gurekin beste entzule bat egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Nundik daitzen duzu? La jesorotik. daitzen duzu, eta nola izena duzu? Izan Izzati, somatu urte dituzu itzati. Lau Lau urte dituzu ados. Ze nahi duzu galdetu olentzer hori? La jende nahi. La jende nahi? Nola ikaten da hori, elujetako egina? Bai, hori da. Urida, hori da ba, olentzer Badakizu aurten baditu gula hain nitzolako galdela, baditu gula nahikoa. Entzir Baduzu <tus> ba, zah eskaintzeko? Mezu bat edo kanturen bat, entzuten zaituzte, zuri da. Mezu bat. Boa, oh. oh. ah, mile esker zuri. Eta boduzu kantu bat ere guretako? Eh? Ez. Bat duzu. <laughs> Beraz, itxein barko duzu, eh, olentzero, eh? Jan besten horbeitek eskain dizu. Milesker esker daiturik jakintzazu zure iztenean oparitxo bat izanen duzula ere gure ihatira dineskero. Mezker. Yes, yeah. Mire eskar zure deiturik. Adio, izadi. Adio. Adio. Zero bos, bos behatzi, bos behatzi, seizero hau dugu telefonoa, ba, olentzerot, Amari Domingirekin solastatzeko, entzuleak eguerdiak arte horkira, beraz ez da, deitzen duzuengu zientzatere, oparitxo bat eskainiko dutela, olentzerot, Amari Domingik gauzkoan. Kurekin beste bat, egunon? Egunon. Egunon. Mutiko bat dugu haur, nor dugu haur, telefonaren puntan. Leisa. Leisha, nundik daitzen duzu? Oztatik. Oztatik, ados, ostian ere ukan dugu dehi bat marido bingi ez da, la? Bai, hori zen, bai, zure lagun bat izaten zen, na? Gesi. Bedea, bedea aizpadaiz. Ah, ah bedea aizpazira, Eta zumat urte dituzuzuk? Lau. Lau urte, ala, lau Ah, lau eta Erdi. Tirantzi behar erdi hoiak, eh? Jan eh? Leisha, zen egunduzu galdetu hori entzerota Mari Domingiri? Petxentziak. Petxentziak, hori da? Bai. Ah, Petxentziak eta haundiak ala anolakoak nahi dituzu ze koloretakoak batakizu ala edo Dir Ezdakit. Dirdiratxoak berdina? Dirdiratxoak. Ha, ah, doz, doz. Leisha, bazinokek kantu bat egiteko Mari Domingit hori entzeru hori entzat? Jan? Chugne se sautent. Jeux le tiroir et et et et tire le verrou. Quand tout orgue seri, écouvrez-vous, nicat ta gabri, écouvrez-se, nicat ta casa. Oh, Ni Leisha, jakintza zu zure itzenean ere oparitxo bat izango duzula. Hemen. Ados. Mil eskar Aio. Leisa. Aio. Eta holen zero Mari Domingirekin jolastatzeko, entzuleak, ba, zuen, deien, zain, 0,5, bost batzi, bost batzi, 6, 0, iru, 0, zenbakira deitu ezkero. Baduguna ito gurekin, egunon? Egunon. Egunon. zuri. Nondik deitzen duzu? Itxasu. Itxasutik. Eta nola izinaduzu? Odeik. Odeik itxasutik. Etzumat urte dituzu, Odei? Lau. Lau urte. Eta nor entzuten dut zure gibelian entzuten dut norbait zure anai edo aje ba? Ez. Ez da ne zure gibelian? Adma. Ah, zure amada ados. Odei, zegaletu barriozumari domingi eta olentzer hori? Ez dakizu. Da Gokautatuko dugu. Odei, itxasukua lau urte duena hori da? Odei. Baduzu kantu bat edo mezu bat olentzerota Mari Domingi egiteko? Ez. Ez da ere. Eta musu bat? Aio. Aio, ez, ez dugu antziko itxasuz, hau degoztu anpastuko gira. Odei, jakintzazu zure izenean ere, oparitxo bat utziko dautzula Mari Domingi eta maolentzerok hemen. Ados? Baide, baigurri izan deniz. Ados. Ados, Ez dugu trompatu behar Mari Domingi. Ez. Untsa idatzazu. Idatzea dut. Ez gira trompatuko, bai Badaki, gojina. Bara kite dena, mileske jodei? Aio. Aio, aio. Olen zero Mari Domingi Euskalijatietan, eta gure kin bestentzule bat, egunon? Egunan Egunon. Nun dik deitzen duzutan nola deitzen zira? Elena. Elena, eta nungoa zira, erena? Izpurakoa. Izpurakoa, zaude. Izpura, nondai? Garaziko hando handa? Bai. Ados, zumat urte dituzu? Sei. Sei urte, ados. Opari bat nahi zinuke? Bai. Zoi nizanen da? Jolo hak. Jolo hak, zaudi, baditut hemen, zaudi, zarean, baditugu ez, marido mingi hemen dira ez? Bai, baina gero neugia jakin behar dugu, lentzero. Egia da, egia da. Zangoaren neugia, zein da? Oita amak. Bai, ba amak. Babaditugu, bai, olentzeros. Elena, bazinuk zeite eskaintzeko zuko lentzerota olentzerotamari domingiri gaurkoan. Bai. Zuri da, beraz, entzuten zaitugu. Bai. Zindendan, zindendan, egu behian, zorian, zorian, gabunak zindendan, zindendan, zindendan, Soriyan, Soriyan, gabuna gabon. Ciao. Si chi pulita sen viva su. Elè. A su consoli. Badu su no, ma tsurekibilian ox. Bye. edo khiba. Ai spa. A pa shatinal l'autasu. Bai, Fados. Aho. Bye, e kunonsuri. Idoia! Idoia! Su so maturte dituzu! Lau! Lau urte! Eta ispura tigdeitzen duzu zukere? Hach? Ispura tigdeitzen duzu zukere? Bai! Adoche! Eta maduzu paribane izinukena? Bai, krotineta bi horotekin! Jotin eta bi eurotekin Eze Eta gibelean behar du arresta bat Ala ez du balio Gibeleko arresta Bye. Ados Idazten duzu marido mingi Idatziada Arrestarekin eta bi eurotekin Idoia rentzat Elena eta Idoia zuendako Oparitxo bat bakoitzarentzat rentzat Izanen duzu ere badam, Euskal Iratietan Meraz unatur bildu barko ziste Oren bilat Ados Bai. Mileskak daituz? Mileskak! Aio! Aio! E, eta segitzen dugu deiekin, 0-5, 5-6, 0-0, 0-0 zenbakira deitu ezkero, aukera izanen duzulen, 0-ta maridomingirekin prestatazuek, kantu edo bertso bat, eta umnitz maite dituzte. Gurekin bestentzule bat egunon. Egunon. Egunon. Egunon, egunon zuri. Nartu guhaar. Maialen Maialen, frango haundi haituriduzuzuk, soma torteut dituzuzu Sei eta erdi Sei eta erdi, ados Eta nondik daitzen duzu Jutsitik Jutsitik, jutsi basena farruan da Bai Ados, ados Zer kaldetu behar dizuelentzerotamari domingirei, Maialen? Ebe, uh, masinak Eee, uh, xokolatazko zizetak egiteko. Mmm, gurmentaz irazun. E, eh, razun, gailen, gero, utziko dautazu xokolata bat ere? Eginen dautazu enetako ere? Bai. Ados, badak kizua neiz maite dituztela xokoletak? Bai. Ados, eta ene hastuaren Bai ere. Eta marido ba migiren zata? Uh, bai. Ados. Aztuaren tzat, nahiago ditugu ba, nahiago ditu, barazkiak egia egan, beraz, bi xokoleta aski ditugu, eh? Adox. Eta ze barazki motau, tziko daukuzu gure, astuari? Uh, be Belarra. Belarra, adox. Pastinagreik bat zinuke horren ni? Uh, estakit, zailen mm. dut. Adox, zainta badakit ainiz maite dituela, pastinagreak, eh? Maialen, nahi duzuolen zerot amari domingilik antu bat edo... Zerbait eskaini, ere? Uh, bai. Jan, zuridan, zuten zaituzte. Oja, oja, gure oren zero, Gipa ortsan dagoera, eseritan dago, Kaboia kere bai du ahontzitzu ekin, Biak berendatzeko botailarno ekin, Biak berendatzeko botailarno ekin. Bibazun. Bibazun, bibazun. Maialen, zure izenean yeah. ere izanen duzu paritxo bat euskal ixatietan. Ados? Ados? Milesker daiturik? Milesker. Aio, Maialen. Aio. Olentzero Mari Domingiz zuzenean euskal ixatietan. En... Gurekin, entzule bat, egunon? Egunon. Egunon. Egunon, noht zaitugu? Unai. Nola duzu izena? Unai. Unai? Unai, eta nondik daitzen duzu unai. Espeletakoa? Espeletakoa, sira, ados. Sumat urte dituzu? Xei. Xei urte, ados. Etau paribat na izinuke, auta tutuzu bate? Bai. Soi nisa nenda? Eee... Uh, Ninjak? Ninjak. Saude badira ainit ninja. Leguak, Mozo uh, le mo bila le goak so inen Leguak. Mo sohotzekoa berdin? Eh le goak. Le goak. Le goak da kitu ninja idazten dut asteko hori zuretako beraz. Espeletarat. Unai bazino ke bat egiteko lentzero tamari domingirik kanturen bat. Eh um, olentzero begigori nuna hapatzedo. Ajainari, ziburoronko, agaitzetan, haueak diko, ama biezan. Biba zu! Nun ikasi duzu kantu edo gori ikastolan? Ikastolan. Ados, biba zu, biba zu. Unai, zure etzatere upari batek ari dudute olentzerok pera zeman. Guri jatirat dinbarko zirabilat, ados? Ados. Mileskar daiturik, unai. Adio, unai. Adio, Eta holen zero Mari Domingirekin segitzen dugu Jatietan entzuleak telefonoa. Horeita razten dautzuat zero bors, bors batzi, bors batzi, seizero, iruzero, eta gurekin bestentzule bat, egunon? Egunon. Egunon. Nola duzu izena? Jare Gare, eta nondik deitzen duzu gare? <güls> Azkainetik. Azkainetik. Azkainetik. Ta ze urte duzu? Laute, e, Bost! Bakarik. Bosch bakarrik. Bosch bakarrik. Bosch bakarrik. Baudia, bon siralere. Oh, Bota, zerbait eskatuna jote duzu, lentzer hori. Es. Es? Deus. Ez duzu paririk nahi aurtena? mari domingi. Mari, ah, ben, zuten zaitut, berazdiare, zer nahi duzu? Eri... Kabitabat. Zerri? Erri pikatudu, zenta mari domingi, kestun txentzu, zer nahi duzu? Tableta bat. Tableta bat. A... Beraz bigarren tableta dugu horren gertumingu. Eta zein duzu tableta hogekina? Eh? Zein en duzu enduzu tabletarekina? Nahen oke egin joko en tabletaren jokoa. Ah, dos, beraz jokoak eman beharko itugu ulen zero mm. ere barneana. Ah, dos, tableta bat jokoekin, edo zain joko? Kantu, Kantu bat baduzu Kantu bat badut Olentzero jintzaigu menditik egira, zahazkaztego estiak, posta diatzerak. Olentzero jintzaigu menditik egira, zahazkaztego estiak, posta diatzerak. Olentzero, olentzero, olentzero, olentzero. Bi batzu, jare, bisik Jare, zuretako ere, bat oparitxo bat zuretako, gure irratiraturi barku zira horren bilados? Noi. Mile eskar deiturik. Zanuntzaiare, Naioiare. ikusakte. Mari Domingi olentzero zuzenean segitzen dugu euskal irratietan entzuleak eta gurekin beste entzule bat egunon. Eguna Egunon. Egunon zuri, nortzira. Ekain. Ekain, eta nondik deitzen duzu ekain. Damoztikik. Dona martiriti, kolida? Da marte, olentzero. Ga marte eti barkatu. Biskatxarra naiz eta ene berriek ez dute untsa enzuten, barkatu, eh? Beha gikortzira, marido uh. mingi. Somat urte dituzo? Heru eta herdi. Hiru urte eta herdi, ados. Eta utatu duzu opari batzuk ere? Bai. Soi nizanenda? Puseta. Puseta bat, ados. Eta pupinarikin bachnean, ala pupinik gabe? Pupetarekin bachnean. Pupetarekin bachnean, ados. Behatuko dugu olakorik, badugu, nezmari domingi, zer uste duzu, ikusti duzu olakorik? Bai, bai, bai, izan behar ditugu, bai. Ba gote zuk, ba oparitxo bat aiei eskentzeko horain. Kantu bat, mezu bat, olehi bat. Ololantzero, ololantzero, ololantzero, ololantzero, ololantzero. Zerro, lorantzero... Biba zosu! Zerro jantzaigunen dira lanera zentzi oarek Ba, esker tu, mil esker haunitze, Olentzero eta maridomingi ikusten ditut hemen, nire ondoan dira, pisik ipozik dira zure kantu horrekin. Hmm. Jakintza zuzuk ere izanen duzula lauparitsu bat hemen? Euskal ijatietan, zure izenean ados? Ados. Mil esker daiturik. Adio eka, Euskal Ixatietan, olentzero Mari Domingiz zuzenean, telefona deikari da. Las, aidenak pasatzeko denbora izanen duguen entzuleak eta ezkez gauztarako. Gurekin beste entzule bat egunon bai zuri da. Baizuri da, egun hon? Jan? Gilen egunon? da. Julen. Julen. Julen. Gilen. Eh, gilenan, gilen, baxkatu. Nungo gilen? Doma paulekoa. Doma paulekoa, joaiten gira, basen afagorat Eta, zer demora duzu edo, Napaulein? Ebe, iguzkia. Iguzkia. Eta, zer ari zira oporretan iguzkie derro errekin, beraz? Barnean gira jaten ari. Barnean jaten Zer da unik jateko? Medea jan dugu. Ah, ados. Eta, ipatzen duzu jatea. Enetako ere zerbait utziko dautazu? Ez. Eh. Deuz ez dautazu utziko? Bai. Bai. Ha, ah, do, bestenez, nik ikatza utzi beharko dautzu, ez baduzu, ez bat dautzu, ez bat dautzu, ez bat dautzu, deus emaiten. Zer utzi ko dautazu? Uztetut um, olentzerak. Chocoletak. Chocoletak. Ah. Eta errazu, ez zinuke, arno sohtabat hor gehiin di? Bai. Ah zenta ne ork ez daut eman arnorik horreinu. Eta sumat urte dituzu ez dautzu gugaldegin? Na, edut treina bat. Treina bat, ados, zirkuito bat itzultzen dena, la, nolako bat nahi zinuke? Berdea. Berdea. Pilekin ari dena? Fer? Pilekin martxan dena? Bai. Ados, berdea, ados. Eta zirkuitoa behar duzu ere, treina ibilar azteko? Fer? Zirkuitoa behar duzu, treina ibilar azteko? Ez. Ez, treina, treina behar bai. duzu. Giren, bazinok kantu bat eskaintzeko Olentzero Tamari Domingiri. Bai. Entzutan zaitugu. Olentzero begigogi nunarra patzodok. Ajainori ziburon doko. Arkaitzetan tauerdiko ameketan. Hoa, hoa, more Olentzero. Pipa horcetan duera eusitarago. Kapoiak ere baritu jautzatxoekin, Biarr askaiteko botila duarekin, Biarr askaiteko botila duarekin. Mi leska, gilene. Mi Gilen, zure izenean ere oparitxo bat eskainiko dautzugun orski hemen, olentzero tamarik domingik ekaji baitituzte uskali jatzietara deitzen duten entzat. zuretako bat hemen. Bai. Mi leska daiturik. Aio gire! Euskal ixatetan, nolentzero marido mingiemen eta gurekin entzule bat egunon. Egunan ebetu ze? Egunan. Egunan. Egunan. Egunan. Egunan. Egunan. Egunan! Ula, badugu jende hor, nortzirezte? Itxaro! Itxaro nungoa? Jutsikoa! Jutsiko itxaro, somat urte dituzu! Sai urte eta erdi! Sai urte eta erdi! Horri zen maialen bezala hostiana? Zagutzen alduzu maialena? Bai. Ah. Zure ah, familiaakoa da? Ez. Ah, entzutzen dut norbait aldo? La zure laguna. Zure laguna. Elgarrek entzire ez ah, estichu da ikastolan? Bai. Ados, ben entzutzen dut beste norbait ere zurek ibelean? Ez titxu zen. Ez titxu, nor da zure aizpa? Bai. Ados, ah, eta harek zoma duk hey, te... Egunan! Hey, e Egunan, Hitzaro zura izpak zen urte ditu? La urte eta erdi! La urte eta erdi, eta zer gari zirezte bakantza hauetan, oporretan? Joztatzen! Joztatzen, eta zen joztamota egiten duzu e? Eh? Mazkitzen! Majazkitzen ados, zen bajazki mota egiten duzu, holen zero eta mari domingirena? Guretako izanen dira, bibazu, eta hastu harendako izanen da zerbait ere? Utsiko daukuzu zergbait? Zerg utziko duzu gure hastuari? Eh, janaria. Janaria, ados eta badakizu ze janari imota utziko daukuzun? Ez? Eh? Ez oinu? Sehun haizatzen manen dutela hori xukaldean, no? itxarot ez ditzu? Zerg aldetu behar duzu eolentzerot amari domingiri? Kantu bat eginen daztigu? Kantu bat, entzuten zaituzte guberaz. Alake, alake. Alapikola dumpaile, ereskundela dumpa hau zirar bat ziragatzen Biba, Zuel! Zuel, biba, Bizi kepolita zen! Itxarota ez titxuz, galetu barduzto oparitxo bat ezza anzteko lehentzerot amari domingik, zer nahiko zinunke bakoitzak? Ebeni, Brasueletan egiteko masin bat. Ah, ados! Hori eri hain nitzek galegin daukute auk den. Eta zuraizpak? Nik pupeta bat! Pupeta bat, edo soin pupeta? Mm. Nini bat, neska bat, nola, emaste bat? Nini bat. Nini bat, ados. Ixarot ez ditzu, euskari jatietan ere, opari bat izanen duzabako itzak, suendako, uh, beraz hori, hemendik pasztu eskero, mile esker dejiturik. Zalunxa, adio! Telefona deikata deikar izauku, entzuleak jakin hor garela. Oren tzero Mari Domingirekin, telefono zenbakia. 0-2-2-2-6-0-2-0 zenbakira deitu ezkeroa ekin sohlaztatzeko. Kera izanen duzuela gurekin entzule bat egunon? Egunon. Egunon! Egunon! egunon. Ba ditugu ere, uste dut. Nondik deitzen duzu eta nola deitzen zira? Julen Julen nungo Julen. Ataga skeptik. Ah ta, le hen jibiru taga, bi basu, su ma toxti ditousou Julen. Bon, je t'ai tardi. Bon, je t'ai tardi, t'es-tu la bacari, mais tu tu noch bei Julen, ségale to bar de sou, olen cero ta Kartak pokebod. Pokémon karta batsu adosh. Badi tu sou de ya karta batsu ber, mala. Bye. Bye. Bon, et karta batsu na sin Ados. Julen, aiei, kantu bat, subat, olerkibat, bertsubat, jan, zaheskainzen alduzu. <A2> kantu bat izanenda uste dut. Tiyu izai tipi tipi, alkeri, erkiakibadi, egu berri beraita, egu lurrita, pom, pom, pom, pom. Biba su, xapolita, oh, bisikipolita zen. Julen, zuretzat ere oparitxo bat izanen duzu Sibiroko botzan norski, e, beraz, olentzero eta Mari Domingik eka jirik. Untsa, mila daiturik? Hale, pasatuko gira Sibiro ere, beraz Mari Domingi. Bai, bai, bai. <laughs> mila eskak julen. julen. Adio. Olentzero, Mari Domingik euskal ijatzietan entzuleak eta beste entzule bat gurekin dugu egunon. Gunon. Egunon. Egunon. Egunon, Gilen. Gilen. Ta Le Gilen. Le corneko, Gilen. Ados, dituzu, Gilen. Gilen. Gilen. Gilen. Gilen. Zazpi eta erdi. Zazpi eta erdi. Ula. Eta opari na uh, bat nahi zinuke? Bai. Zoi nizanen da? Traktor zenta bat. Ehm. Prezarekin. Traktor abat prezarekin. Adosh. Zure Et... haitak ere ez duha traktor bat. Es. Ez. Ez duz huri haitak. Ez ustut, olentzero trompatu zirila gilen ez. Ez ha, da, oh, eh, ez da laburari bere haita. Ez da hori. Gilen, kantutxo bat edo nahi baduzu eskaini olentzer hori? Zamari Domingiri? Bai. Entzuten zaitugu. Dindendon, den don, din den don, egu bezian, zorion, zorion, gabonaz din den don, din Egu bezion, zorion, zorion, gabon, gabon. Bibazun. Biba gilen. Gilen, zure izenean ere oparitxo bat izanen duzu hemen, noski milesker deiturik Bai. Eta izan nuntza. Aio gilen. Milesker. Aio Gure ihatia seberoko botzairulegiko ihatia tantxeta ihatia non mari domingi. Olentzero, hemen ditugu zuen deien zai, 0 boz, boz batzi, boz batzi. 6 telefonoa deikata deikarida, esinketa denak pastuko zisteen zuleak, pacientziarekin. Gurekin bestentzule bat egunon? Egunan. Egunan, Egunan. Egunon. Egunon. Egunon zurin, hor dugu hor? Katxalin, nungo katxalin. Charati. Charatik aldi hundan. Dona paleutik lekornetik bakoto joiten gira chararat beraz. Tase adin duzu, Katyalin? Segurte duzu? Bosturte eta erdi. Opari bat nahi sinuke zuk ere? Bai. Soi nizanenda? Mosso bat. Mosso bat eta edo soi nahi duzu edo bat nahi gehiago? Maita garriena. Oh. Maita garriena, Eta ez ote da batzure etxean? Bai. Ah, eta nola izen adun? Ah, ta ze no ah, urte ditu Elisa ka? Bi. Bi urte. Soberati pieda telefonara turbilzeko beraz. Bai. Eta arrek erran dautzu zerbait nahi duenez? Ez. Ez du deus nahi? Ikatzai karri berdakot? Ez. Ez ta. Bautatuko dugu, dugu marirekin. Bait, baita. jogu zerbaita. Katxarin, bazinuk ezzuk zerbait eskainzeko mari domingi taulantzer hori orain? Bai. Jan, zurida, kantu bat nahi duzu? Majazki bat. Majazki bat. Eta egina duzu dehia, majazkia? Hala eginen? Eginen dut. Ah, zerren majazkia eginen duzu? Mendia. Mendia. Baditu zuhe mendiak, Bai. Bai. Beraz, Katxalin eta Elisaren tzat ere oparitxo bat izanen dugu guri gure erratira turpildu ezkero, ados? Mileskar Mileskak daiturik. Mileskak. Aio, ba! Katxalin. Ba! Aio. Bai. Bai. Zuri da, entzuten zaitugu? Um, Nundik daitzen duzutan nola daitzen zire, errai guztu. Xantziana. Xantziana, nungo xantziana. Lekumbe ghi. Lekumbe ghi koa, ados. Sumat urte dituzu, Shantiana. La urte, La urte eta erdi, ados. Eta opari bat nahi sinuke? Bai. Soina ota tuduzu? Um, saldi tikiak. Saldi tiki bat. Me egiasko saldi bat. Ala, es bat, eh, shandut tikiak. Aini tz nahi dituzu? Bai. Bai. Egia es bat ala, joztagai lobat. Jo stai lura. A dosha dosh. Um, ez zuzuk. Em. Ez da Ez da kitsu. ez da kinik bat edola gori usteko. Bai. Badi tusu, janitu su batzu deia. Bai. Ah, esuperaleri. Ez. Ados, bo. Santiana, zuretako ere opari bat izanen da? Ba. Hemen zure izenean, ados? Ados. Mile esker daiturik? Ado. Ado, ados, Santiana. Ado, Santiana, izanuntza. Olentzero, Mari Domingir, dugu eta goztzen dugu bestentzule bat, egunon? Egunan Egunon. Ibarla hori anarteko maitesa. Egunon, egunon maitesa. Bera, azta zeburte duzu. Zazpieta erdi. Ta nondek deitzen duzu, erran duzu? Ibarla. Ibarlatik. Ibarlatik. Ibarlatik. Maite saz egaletu barrioz du holantzerotamari domingire. Ganitati ipi bat. Ganitati ipi bat, menbizike lan jeroxada hori zuretako izanen da. Bai. Etzira kolpatuko? Eh? Ez kolpatuko berekin? Ez. Ez, eta zer pikatu behar duzu gani betarekin. Um, makilak suitzeko oh, no. Makilak suitzeko, ados Eta mendian erabiltzeko, gero, makilak egiteko, hori da Bai Beraz hori oh. izan behar da, pligatzen den bat, chakelan emateko Bai Behariko ertzira Mari Dominge, inuen bateko usten dola Lakoan nahi zuen, behar labadak izuzuko Zue nahi zuen, bibazu Maite sa, zer behit eskaini behar diezuzu Kolentzerota Mari Dominge Bai Zer izango da kantu bat entzuten zaitu go? bai zori o, o, o diak i, i, i etzi egu begi kantatoz aguzieri egu begi begi nikatoja begi egu begi zah nikatoja zah mankarik Biba zu, biba zu. Baite, ez ere opari bat izanen duzu, Norzke Euskarri jatzi? Hena nahiak ere nahi du mintzatu. Ah, ah beh. Egunon, nortzira. Egun nortzira. Egunon. Bazkenian Et... Et... ez du mintzatu nahi. Ez du mintzatu nahi. Amak mintzatu da berbagurekin. Baina bere oparia nahi du hastu bat eta kamion berde bat. Zan nola daitzen da zure nahiak? online online eta justa gailuzkoa astubat egiazkoa egiazkoa astubat bai badu gut bat baina nengo kezdu gut ustekoa e gu, guria guria chicuko dogo eta eh? bai mm -hmm. badu mm -hmm. maite eta online online exan ditu Olainak iru terdi berazuen bien dako biendako paritxo bat izango duzu hemen ados ados mileskar deiturik bai jaio ayo Euskal ixatetan olentzero marido mingi bestentzule bat gurekin. Egun Egunon. Egun Nola e? duzu izena? Aige. Eta nondik da hitzen duzu? Zugarra morditik. Ha, doaz. Zugarra morditik, egoaldetik, egunon. Demora edega duzu ezugarra mordin ere? Bai. Bo eta opari bat autatu duzu? Bai. Zoi nizanen da? Trator bat. Trator da? Bai. Eta gainan ibiltzen aldena, ala, txipi bat. Joztailuzko bat. Joztailuzko bat, ados. Soin kolore, baduzu kolore bat nahi egon zinukena, edo soin. Urdina eta gorria. Urdina eta gorria. Idatza zu hori marido, mingi behatuko dugu badugunez, ados. Idatzea da. Handia, ez okiztango zenu keo paritxo batezka entzeko... bat. bat? Aznazikun bat. Nola? Azmakizun bat. bat, jan, zuri? Zipa hundia du, tito hartzetan du, eta ikatzaiten du. Aha. No, gizaiten aldaik ezurtuko marido mingi. Ez nahiz ni. Beraz, um, nik badakit. Berdin nero ondoan izaten dena? Hori da, uste dute Euskalijatietako estudioetan dela uneunetan, gurekin solastean. Zer diosun, nik tripa ondi bat zer diosun, bari Domingi. Bai, eta urtez urtea onditzen dena gainera. Anta, aski erraiten dautazukasuek iteko bainan, ez zin. Ande, holen zero izango da? Bada lehiageba. Untxa, pasa ikuzu. Egunon. Egunon. Egunon zuri, nora deitzen zira? Eneka. Eneka, zumat urte dituzu Eneka. Zazpi. Zazpi urte ados, autatu duzu jostagailu batzuk ere? Bai. Esan, beraz zoen izanen da? Gitara Gitarra bat, ados. Ari zirat eia musikan? Bai. Bai, musikan adiotzen duzu? Bai. Ados. Gitarra pala bat, ala, zoen nolako no nahi zinuke? Gitarra. Nor -ba. Ados, normala -ba. nor -ba. bat. Andieta, Eneka, zuendako peritxo bat izango da hemen, Mileskarteiturik? leskar daiturik? Azmakizuna. badu azmakizun bat? Bai. Entzuten du gueneka? Zilo batetik xartzen da eta bi ateratzen da. Ah. ah, zilo batetik xartzen da eta bi ateratzen da. Mari Domingo nentzero zuen zat da hori, eh? Mari Domingo beharko dut zure laguntza oh, hor! Zilo, zilo batetik, sartzen zilo zilotik... eta bi zilotik ateratzen eneka zuz, izemen, da. Heneka lagunduko dituzuz eta berste nahiz hemen zein uzaten da? Galza galza! No, Oi, dice na. Ubizu, ubizu. <laughs> Andietaneka, eskermila deiturik olentzero ta Mari Domingirekin solastatzeko zuentzat ere erranbezala guri erratzen izanen duzu paritsu bat mileaskar. Aio, aio. Eta segitzen dugu intzina, Tolentzero Mari Domingirekin deiakorbait dira, segitzen dugu egun onortuko hor. Aira. Aira, aira. aira. nun deitzen duzu aira. Azkainetik... Azkainetik, zumat urte dituzu... Iru... Iru urte... Eta, opari ba nahi zinuke... Zegaletu barduzo lentzerori? Ostia nolentzero, aira ez dugu entzun azkainetik jareren dei bat? Kaso Gan... dira behetxean? Ah, behetxean zure etxenda? Opari <laughs> bat... Opari bat... Edo zain nikautatzen dut zure oparia? Uste baiet, zo lentzero, A, no. airak... Sintxo-sintxo izan da. gure olen zero, pipa horzetan duela zer itzadago, kapoiak ere enbu abantzatuekin, biak mian atzeko, bote ilarduakin. Biba zua iran! Nun ikastien duzu kantu hori etxen, zure bogasuekin? Edo ikastolan? Ikastolan! Ikastolan ados, azken goikastolan da? Bai. Onda, bibasu. Aira, aira zuretako paritxo bat izango da kuri erratzean ere, jarerentzat ere, zuretzat ere. Bai, ados? Bai. Mi esker taiturik. Mi esker. Ba, aira. Oh, Ai, joaida. Egunon bai. unai. Egunon. Egunona unai. Egunon. Unai eta nondik deitzen duzu unai? Laixorotik. La. La, Adosta zureduzu unai. Iru urte dituzu, hau tatu duzu opari bat? Le mignon, ah, le no. mignon. Begi batekin ala, bi begiekin, zoin nahiago duzu Uztot biak nahi ditu azkenean,? eh? Behan bai Begi bat bat duena adoz le mignon, Horia eta hor dina beraz hori izanen da? Bai, uste dut, bai, eta azkenean entzuten dugu, entzuten dugu, emekie, emekie, benalmakizu zer den, olentzerotu amari domingizuekin hitz egiteaz, da man aden nahi, e? Eh? Eh, ez da, eba? Eh, Unai, baduzu kantu bat ahien dako? Bai. Jan, entzuten zaitugu? Amak kantatzen aldu, e? Eh? Oha. Oha. Oha, oha, oha, oha, bai eta bi basu basuna eta suria mariere bi ba bieri Unai, una zuretako ere batuko paritxo bat guri erratian una hurbildu ezkeradots mileska erdaiturik aixo aixo sonunzo ja nordu gobest telefonaren beste puntan orain eguno on esunan Eko nansuri, sebo serne aduguna, au nord dugu. Laida. Laida, nungo laida. Le cornekoa. Le cornekoa. Ez dukoa, ez dukoa, ez dukoa -du -du norbaytukan, ustian le cornetik. Baile. Guilen, le cornetik. Surean ayena, guilen. Baile. Baile. Eta souk laida, serne esinuke. La reine nazmo serroa. La jende nesmo zurua, norbaite galdegin dauku, eta zoina izinuke badut ana, elza, elzagutzen tuzu horiek. Elza. Elza, ados. La idazemat urte dituzuzuk. Hiru. Hiru urte. Biak lau. Biak lau, ados. Beraz ospatuko duzu, o, egu berri eta zure urte betetzea biak betan, hori da? Bai. Ados, ados, Oren txero eta Mari Domingiri galdetzenan kantatzea surionak ere, eh? eh? Galdetzen yegu? Ale, guazen. Suai Mari Domingu eta Oren txero, nahi duk, kantua. Surionak suri, surionak suri, surionak suri, surionak suri laida. Zorionak zutim. Ikusi duzu zau pari egin dizuten, ne, eh, Laida? <gülüyor> Uaskak! Pastuko gira berazleko jenen Laida, zuretako ere opari bat izanen duzu noski gure erratiratetorri ezkero. Mile eskar daiturik, Laida? Aio, Laida. Sekitzen dugu entzuleak, eh? olentzero Mari Domingi zuzenean ditugula, eta gurekin bat dugu noit. Egunon! Egunon! Egunon zuri! Egunon? Nohtzira? Gilen. Gilen, nungo gilen? Uh, Aiexakoa. Aiexako gilen, zumat urte dituzu? Hamar. Uh, Hamar urte, ula, txarroa zira, eta uh, nahi zinuke opari bat. Bai. Zena iduzu galdetu? Tableta bat. Tableta bat, etzinukena aitraktor bat edo ola aitabezala? Uh, eee. Eh. Aitakez du traktor bat? Bai. Bere laguntzeko ez zinuken nahi? Ez. tableta bat beraz. Tableta, margatua bainan gilen, sukseskainiko diezu olen zirotamari domingili. Musatiti ibi otzambi, desakti eta palma Afrika belen amada, lavani bongo iapada. Gero azakit. Bo, biziki buntza zenok. Ikastolan ikastitu zu Bai. Ha, eta ikastolako eman kizunaren eman duzu? Bai. Ados, ados. Dierak dakizkio lentzerok, eh? Kusten duzu. Gile entzuretako paritxo bat izango dugu eman? Bai. Eraz gibila eta baizke gemila daiturik? Bai. Aio gilen. Aio gilen. Nondik daitzen duzu egunon? Egunon. Egunon. Agoxatik. Eta... Agoxatik. Agoxatik. Agoxatik. Agoxara joa iten gira eta nok dugu telefonan? Lilia. Lilia. Agoxatik. Bai. Somant urteli tousoul liya. Boshturté. Boshturté dituzu, tousou, c'est à Rodoussou, à Rochane. I guskia. I guskia, c'est là ici là pour éteindre Bélas Ilia. Juste dan. adosh et au paribanay sinuke. Bai. Soyni saninda. Tu warbel Puvuak deltza, ez da jende nezeko patoriere? Bai. Ha, doz, eskularia delako eskulari bat nahi zinuke? Bai. Ha, doz, igortzen duena eluja eta hori da? Bai. Ha, jasik usten dut, Badakizu izun dena, baditugu olako bat zu ez uste dut marido mingiz. Baditugu, bai. Lilia, zuretako bai. ere oparitxo bat hemen? Bai. Milesker <gülüyor> Izanuntza, adio, adio, adio, adio. Beste entzule bat hartzen dugu egunon? Egunon, hore. Hala, ah, ah, ah, hala, oh, da horda, oh, nurt dugu hor, egunon zuri. Hore daitzen dira. Lilia, Lilia, Lilia, Lilia, Lilia, Lilia, somat urte dituzu? Hiru. Som... Hiru urte. Eta nondik deitzen duzu? Eh? Nondek, zer hitan ziren? Nond... Ahoxatik. Ahoxa. Ahoxatik. Ahoxatik. Ahoxatik. Hadoz, ez zaino pari autatu duzu? Mikro bat Mikro bat, kantu zartzeko? Eta nik autobat transformatzen dina transformatzen dina, Hadoz, transformez delako bat, beraz Hurtzen zituto lentzelo Huncha, ez kermila Ah, nik ere horaitzen aizorai, ikastoran pastu naiz da, jonde negunean Eta, bai, zuzinen, beraz, ados. Ortaiziko izkaztodan. Bistan dena ortaizikoa hori nainoen aipatu, bai. Baizkertuko zaituztegu, bian zuen izan dako, izanen dugu oparitxo bat bian dako? Untsa? Ez? Bai, Ah, bu, benei egunat pas... Milesker! Milesker beituri. Egunon? Eguna Egunon! Nondik detzen duzu, eta nola detzen zira? Ni daitzen nahiz egoa. Egoa, nondik daitzen duzu egoa? Azpagnetik. Azpagneko egoa. Haize egoa da azpagnen? Ez. Es. Ez da izegoa, demora edek adalire? Bai. Ador, zomatuxte dituzu egoa? Zazpi urte ditut. Zazpi urte, opari bat bai, nahi zinuke zuk ere? Bai, nahi nuke opari bat. Zena iduzu? Bantiro mozoko bat. Vampiro mozoro bat, ez duzu nahiago jenden erdo lako bat? Ez. Untsa da vampiroa ere olentzero? Bat, hork frango itxusiak ikusi ditut bat zu, zarean, hork frango itxusiak, itxusi bat Vampiro itxusi bat, ala fanbiro polit bat? Ez dakit. Boa, autatuko dugu marido mengirekin, ne? Eta polita autatuko dugu. Egoa, zuretako ere oparitxo bat izango dugu hemen, eta orta nagur... Ha, ah, ah. badugu beste nahit? Nira so. da. Zure ah, da si. Nola izena dubera zure nahiak? Oian. Egunon oian, somat urte dituzu? Hiru ekerdi. Hiru urte eta erdi. Zuretako ere mozorotzeko vampiro batek erri behar dugu? Ez. Ez, zer hautatu duzu zuk. Eh? Zaino Ederki, beraz eta oian zuendako... Mm. Biendako paritxo bat izango duzu hemen, bai? Bai. Mileskak daiturik. Mileskak, adio. Salud, adio. Mari Domingo, lentzera usteutan zule bat ordu gurekin. Egunon. Egunon. Egunon, Egunon tzuri. Nuntik e... daitzen duzu eta nola daitzen zira? E... Ni zoe ortsaizetik. Zoe ortsaizekoa. Zea dien duzu zoe? E... Ameka, baina nerea izpak lau orte eta beldo ordu... E... Deitza. Ah, dos hori da. Eta nola deitzen da zura hizpatikia? Cecili. Cecili. Etabe la serna edu Cecilinik. Serna edu xatzu. Saldia la reine de Neige. Saldia la reine de hori da. Bai. Ah, dos dos beste es egia sku saldibat. Es. Upita bat da hori. Bai. Ados, ados, badugu dugu olako bat uste dut. Zoeta, sisili, balzenukete zueko paritxo bat ailei eskaintzeko hemen? Baik kantu bat. Entzuten zaituztego. Olentzero jintzaigu mendidik egira, Zago ze uizia, baixari atzera. Olentzero, olentzero, olentzero, olentzero, olentzero. Hor faltsiko egian daltzado e dexar Purekina faltsiko oh, eggoite non manda Urenxelo, urenxelo, urenxelo, urenxelo oh, Biba bazueka Berazukanen dugu a faltsiko suekin urida, eh? Errandu suena kantuan? Vai Ah, ados ados. Ser prestatu kodauko Fritak. Fritak, ados, eta astuaren zat? Kautan. Pastanatik, pastanatik, pastanatik, ados, ados. Biziki maite ditu entzun duzu hostian, eh? Zue so eta sesilizuretako zuen dako eroparitxo bat izanen duzu gure irratian, ados? ados. Biendako esker deiturik. Bai, adio milesker. Milesker, adio. Adio. Adio, adio. Oren zero? Adio, adio. Gurekin entzule bat, egunon? Oh. Egunon. Egunon. nola da hitzen zira? Ehiande. Ehiande, eta da nondik daitzen duzu? Bidahai. Bidahaiko Bidahai. ehiande, somat urte dituzu ehiande? Zazpi. Zazpi urte. Eta, oparibane izinuk ezzuk ere? Bai. E, bera, zoi nizanen da? Lego-ak, ninjago. Ninjago, hulala, me horiek frango bortitzak dira, ez hori da, gerlariak dira, ez oriek. Eian de, zure honduan baduzu norbait? Bai. Nor da? Nora. Nora, zure aje bada? Bai. Zon bat urte ditu? Bost. Bost urte, mintzatzen da, algira arrekin? Ez du nahi. Ez du nahi, badak eizu zer nahi duen arrek? Margoak. De, Nora, holen txero eta baduzu ezerbait eskaintzeko? Bai, olen zero jintzaigu menditik lanera Zagraz egusia mozari atzera Olen zero, olen zero Ozaizeko erria, baitzaio ez erra Gurekin afaltzeko egaiztena manda oh, Jogire badugu afaltzeko parada eduriz bibazuek Eriandetan nora zuen dako izanen duzu opari bat, Euskal Herratietan, zuen izenean. Inglaskar daiturik. Adio, izanun Egunon. Nor zira, nora daitzen zira? Eriko. Eneko. Eneko. Nungo Eneko? Eriko. Nungo Eneko. Eneko. Eneko. Dan, nungo biziz Eneko? Era laje. Ei, herra lajean, garaziko onduan hori da? Bai. Ha, dos, eta upariba nahi zinuke? Bai. Zon so, bat urte dituzu? Lau. Lau urte. du tatu duzu uparibatala edo soen ekartzena utzugu? Pesta. Pesta, huri da? Bai. do dos, da zer eginean duzu horrekin? Euu, duztatuko? Dio, duztatuko. Bakarri duztatuko zira, labaduzu anai ahebarik? Ahebarik. Arriba bat, nola izena duzule arribak? Maika. Maika. Zoma torte ditu? Beatzik. Beatzik adorx. Eta arrendako ere, arre karri behar dugu zerbait? Bai. Ea. Zemaite du maikak? Aipat. Aipat hmm. bat. Aipat bat. Musika, Musika. entzuteko dauri olentzero. Ah, ados, ados. Tableta bezalako txubat berak bat? Berakba. Ba, txipiagoa ala ere. Bai. E, eneko, tamaika, hoxiste biak? Bai. Preziste kantu batean eitzkeintzeko, maridumingita olentzerori? Jaan. Bai, zuei. Entzuten zaituztego? Bai. Zuei. Ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, Ola emaintero Ola emaintero Ola emaintero Dibazuek Biziki polita zen Zuentzatere Oparitxo bat izango duzu Euskali erratietan Mile eskar Aio Aio deneri Zero bost, bost behatzi, bost behatzi Seizero, hau dugu Telefono zenbakia eta gurekin Entzule bat egun hon Egun Egunon, nola deitzen zira? Elaia. Elaia, eta nondik deitzen duzu? E, Aiexatik. Aiexatik. Aie Aiexatik, Elaia. Zomatu urte dituzu, Elaia? Zazpi. Zazpi urte. Eta zer gari zira oporretan, Elaia? Sejia il dugu eta orainari gira prestatzen. Ah, bibazu, bibazu. Horre hor, hor, uste dutukaren dugula, afaiteko parada ez dala? Bai. Zer da honik jateko beraz, Sirian? B... Sausisak. Emaite nalofuzu bate dupi bazterian guretako otoi. Adas. Ez antzi, eh? Adas. Eta sausisak eta besterik bada? Bada udolkia. Ados. Shingajar. Shingajar, bo, ez dugu denen beharik, eh? De, ya bi sausisak inbizikiuntza izanen da guretako ez da la maridomingi? Bai, bai, bai, bizikiuntza. Zegoen duzu alentzero eta maridomingiri? Ufer, sakitzen, uh, uh, sakitzen. Bonxu honez hain txegendan badutela txerjkarri zuretakoelaiazuk kanturen bat. Eskein diezu. Ba? Entzutentzaitugu? Estu gaixo da go, oletsero txistetik, zabarai katz betetik, dirantirano deskine pipa. Otsetan gau ez zibiltzen da negu otsetan Ikatzik ez neguan Aneguan Ziki huntzazen ela Elaiak, berdin olentzero mikro batek hartzen alko geniok, Elaiari, hainbeste ongi kantatzen duena. Bai, bai uste dut, bai duera Elaiak. Zuretako ere opari batek argi dute eta hemen bertan utzi daukute liburu bat izango da, Zuretako. Edo. Aio, Elaia. Mileske, ela eta lan onsegi hilzetan beraz. Oren zero Mari Domingi gurekin beste entzule bat egunon? Egunon. Egunon zuri, nortzaitu gu? Jokin. Jokin, nungo jokin? Dona martiri. Dona martirikoa. Zuma torte dituzu jokin? Zazpi. Zazpi urte ados. Eta opari banai zinuke? Bai. Baina zainatatu duzu? Argitxok isailuaren bila. Uzti sola zari zolaoktan dutela bat idut zentzaut. Behatuko, behatuko du. Jokin, zeskainiko duzuzuk mari domingita olentzerori orain. Olentzero joan zaigo, men gira lanera, iten zioarekin ikatze gitera. Oha, oha, gure olentzero. Bipartze Tanduela escherita dago, kapoiak ere badituak jaltzatzoa ekin, bi argme diendatze eko botailardu ekin, bi argme diendatze eko oh, oh, Eta utziko daukuzun e kantatu e...kantatu duzun bezala Arno shorta batzukere? Bai, Arnoa, eta... Badozu, etxanak... Amo eta gaznak bat. Ah, mm. bi basu, ez ginoen gaznak ito. Horain axte ez ginoen gaznak ito. Bi basu. Bikain. Ega, zu, ez zira bakarrik ondo horretan, badozu, zuten dutena... Nire aheba eta nire anaiak. Zure anaiak eta anaiak, nahi dute mintzatu gurekin, ala, sobra txipia dira. Ez adin... dute... Nire anaiak lagukte eta nire aheba biukte. Ah, don... Eta nola da hitzen dira? Nire anaiak bostukte. Nahi du bintzatu gurekin, nahi du Bilu telefonarat. Ez, ez. Ez du nahi, eta nahi du upari karek ala badakizu? Bai, nahi dituzte. Katalogoan eman dituzte ere. Batuko dugu katalogoan, beraz. Zorgia leha dute igori. Ah, igori ah, dautete, becaim, hadas, beraz, beraz, ah, ukan dugu. Igorri bali eman dute, ukan ginuke. Mil esker diturik? Esker. Ayo, deliriz, anuntza. Esker mila guztiei bertan parte harturik, besterik gabe, Agurtzen zaituztegu. Egu behion deneri! Egu behion! Ole <tose> olentzero, ole olentzero